Aberen, bigarren mailako azterketa. Entzunmena. Lehenengo testua. Entzun gaia bi aldiz entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Orain minutu terdi duzu galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. entzun testua. Orain, goazen bikingoen garaira. Asko dago bikingoei buruz kontatzeko, baina gaur jakin bat aipatu nahi dut. Harald Bluetooth, eh, mendean gaude. Lanimarkako gorn erregeak eta tire erreginak, hasi izenekin, ume bat izan zuten. Harald. Harald hori gerora, ba, bera Errege, izatera iritsizan, bederatzireun da berrogeita mesortzigarren urtean. Gaurko saioan, ari buruzitz egitea dugu gaurko informatikan izan duen eraginaren gatik. Kontua da, jaraldorrek ezizen batzuela. Blatan... Blotan edo horrelako zerbait. Nik ez dakit daniera zarra haozkatzen noski. Aitortu behar dut erosoago nagoela ezizenaren ingleseko egokitzapenarekin. Bluetooth, horrela hobeto ez da. Blotan edo blotan horrek gizon haundi beltzarana esan nahi zuelako. Eta Bluetooth aldiz hortz urdinak esan nahi du. Tira, egokitzapena da. Batzuek esaten dute hortz urdinen izenak ere baduela zentzua. Naizta jatorrizkoa beste esan nahi bat izan dek gasiotasun bat izan zuen ustez fetu bat besterik etzenean eritroblastosia izan zuen eta horren ondorioz gerora hortz urdina izan zituen bizitza osoan. eta horregatik Bluetooth ere deitu dakioke. Euska honik ezdakitori egia denla ez, kontua da ez izen horiekin or ere ezagutu dela historiako liburuetan eta hori ospetxo egin dela. Baina informatikarekin lotu behar baldin badugu horti dator kontua. Lider handia izan omenttzen eta bikiguen bikingoen tribu eta erri asko bateratu zituen. Daniarrak, suediarrak eta norvegiarrak. Bateratzaile eta komunikatzaile ona izan zen bluetooth. Horrek garrantzia handia izan zuen eskandinaviako historian baita informatikaren historian ere. Informatikariek eta ingenieri elektronikoek eta orain noe garren naiz, zarinaiz, ba, komunikazio sistema bateratu bat sortu sortututen izpi infragorrien bitartez funtzionatzen duena. Bigaju elektroniko elkarren artean komunikatzeko modu bat zen usten lotura ezta, eta izen bat jarri behar zioten, teknologia horri, informatikariek eta ingenieriek bikingoen historiarekin gogoratu ziren, eta Harold edo Haralden den ezizena aurkitu zuten liburuetan, Bluetooth, horra hor izenaren zergatia, azken datu bat eta bitxia benetan behar bada esagutzen duzu Bluetoothen ikurra informatikan erruna itxurako ikurra da. Errunak dira, ba, bikingoek eta iparraldeko herrietan erabiltzen zuten idazkera, ez ikurtxoak. Ez. Ba, gaur egungo bluetoothen ikurra bi errunen kombinazioa da. Nolabait gure alfabetoaren H izkiarena eta gure alfabetoaren B izkiaren baliokideak nolabait. Harald, bluetooth, harold, bluetooth, H, harold eta B, bluetooth. Bi horiek gain jarrita guretzat ezagun behurtuzten bluetooth ik sistemaren ikurra. Lortzen da Orain guazen bikingoen garaira Asko dago bikingoi buruz kontatzeko Baina gaur jakin bat Aipatu nahi dut Harald Bluetooth e, Amargarren mendean gaude Lanimarkako gorm erregeak Eta tire erreginak Hasi gara izenekin Ume bat izan zuten Harald Harald hori gerora ba, bera Errege, izatera iritsizan, bederatzireun da berrogeita mesortzigarren urtean. Gaurko saioan, ari buruzitze erabaki dugu gaurko informatikan izan duen eraginaren gatik. Kontua da, Haraldorrek ezizen batzuela. Blatan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 Haralde gasotasun bat izant zuen utzez fetu bat besterik etzenean eritroblastosia izant zuen eta horren ondorioz gerora hortz urdina izant zituen bizitza osoan eta horregatik bluetooth ere deitu dakioke euskaloko nik ez dakit egia denala ez kontua da ez izen horiekin or ere ezagutu dela historiako liburuetan eta hori ospetxo egin dela baina informatikarekin lotu behar balin badu horti dator kontua lider haundia izan momentzen eta bikiguen vikingoen tribu eta erri asko bateratu zituen. Daniarrak, Suediarrak eta Norvegiarrak. Bateratzaile eta komunikatzaile ona izan zen Bluetooth. Horrek garrantzia ondia izan zuen Eskandinaviako historian baita informatikaren historian ere. Informatikariek eta ingineri elektronikoek eta oraino egin garran naiz, zarinaiz, ba, komunikazio sistema bateratu bat sortu sortututen izpi infragorrien bitartez funtzionatzen duena. Bigaju elektroniko elkarren artean komunikatzeko modu bat zen usten lotura ezta, eta izen bat jarri behartzi duten, teknologia horri, informatikariek eta ingenieriek bikingoen historiarekin gogoratu ziren, eta Harold edo Harold den aurkitu zuten liburuetan, Bluetooth, horra hor izenaren zergatia. Azken datu bat eta bitxia benetan behar bada esagutzen duzu eb Bluetoothen ikurra informatikan erruna itxurako ikurra da.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 Lortzen da. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Enzun testua. Olartza zurtsa Goiener kooperatibaren mm, bozeramalle ardura duen egin dezagun historia bat. Zer da? Nun noiz eta nork zergatik sortua? Goiener da energia berriztagarrien kontsumo eta sorkuntzarako kooperatiba bat. Bere helburua energia berriztagarrien bidezko elektrizitatea jendeari helaraztea da. Iabazi eh, asmori gabeko kooperatiba da eta energia berriztagarrien aldeko apostuan jendea bildu nahi du. Horengoz, badirudi merkaturatze lanetan alegintu nahi duzuela. Mm -hmm. Beraz, e, energia komertzializadora bat, eh? bai. e, bihurtzen ari zarete. Mm -hmm. Bai, ba, laro gita mazazpitik aurrera, merkatua liberalizatzearekin batera, sortu dira, agente berri batzuk, merkaturatzeak, komertzializadoreak, eta oiek libreak dira. Edo zeinek e, sortu dezake aktibidade honetan e, ari dan edente bat edo talde bat. Eta hor e, guk merkatutik energia e, eros dezakegu. Eta e, gure bezeroei e, eskuratzen diegu ba, fakturazioa geronek eginez. Por zirto, bazkid izan behar da edo ez da nahi izkoa? Bai, hori da. Jarreditu egun baldintzen artean e, lehenik eta behin guk bazkide E, izatea eskatzen diogu, e, gure bezero izan nahi duenari, edo bintzat bazkide baten babesa izatea eskatzen dugu, bazkide izateko ba, egun euroko diru karrera batin behar da, kooperatibari, eta ondoren aukera dago energia guienerren bitartez erosteko. E, nori erosiko diozue energia gero saldo alizateko edo, nola egiten da? Bai, bueno, bibide dauden mer, e, sa, sektore elektrikoan batetik dago, energiaren bide fisikoa egiten duna hor daude e, sortzaileak, red elektrika, transporte algarraioa egiten duna eta gero distribuidoreak. Eta hoiek dira gure etxeraino kableak elarazten dituztenak. Hoiek bideak egiten dituzte. Eta bestetik horzear dijoan energia fluxuaren kontrol ekonomikoa egiten da e, beste bide batetik eta hor sartzen dira komertzializatzaileak eta merkatu agenteak or merkatu elektrikoa pull deitzen dan azoka motu, moduko batago suastaketa iz egiten dira Hori da, hori da eta en, guk an erosiko dugu energia. Orduan, han en, en energia erosteko guk bitartekari bat daukagu, enara du izena, Bilbon dagon bitartekari bata eta berak guk eskatzen dugun energia, eta beste batzuek eskatzen duten energia, dena batera erosten du ba, boltsako agente bat balitz bezala. Ola, atzazurtza, goiener, kooperatibaren mm, bozera maile, arduradun, egin dezagun historiepuru bat, zer da, nun noiz eta nork zergatik sortua? Goiener, da, energia berriz kontsumo eta sorkuntzarako kooperatiba bat. Bere helburua energia berriztagarrien bidezko elektrizitatea jendeari elaraztea da. E, ia baziaz mori gabeko kooperatiba da. Eta energia berriztagarrien aldeko apostuan jendea bildu nahi du. Horengoz, badirudi merkaturatze lanetan alegintu nahi duzuela. <hum> Beraz, energia komertzializadora bat, eh? bai. bihurtzen ari zarete. <hum> bai, ba, laro gaitan mazazpitik aurrera, merkatua liberalizatzearekin batera, sortu dira, agente berri batzuk, merkaturatzeak, komertzializadoreak, eta oiek libreak dira.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 Guk eskatzen dugun energia eta beste batzuek eskatzen duten energia dena batera erosten duba. Boltsako agente bat balitz bezala. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 En testua Aizea Bartzenila, gure arte kritiko partikularra bera, gaur gainera bilbon daukagun erakusketa batera inguratuko gara zurekin, aizea. Bai, pentsatu nuen, bueno, erakusketa interesgarria da, eta normalean komentatzen ditugun artelanak ez dira ingurukoak, ta ikutzuleak ez ikusteko aukerarik. Guerrilla Girls. Bai, e, ikus handia sortu zuen, erakusketa alondegira etorri zenean, gorila maskarak jantzita, traje beltze zagertu ziren, ork, inork ezagutzeko moduan ez zirela ez diskriminazioaren aurka lanean, biren artista hauek. Gerriak els, ea, zugunola definituko zenituzke? Ba, hasteko, garrantzitsua edazatea, ba, Gerriak els estela artista bakar bat, ba, izketa kolektibo bat, hor, aurkeztu dute bere burua ja bi, bi partai dek. Eta hori, ba, na, nahiko berezia da ez, pixka berritzaia, ze artistaren ideia artistaren ideja osolotu daukagula genio bakar baten arekin. Nahiz eta, bueno, oi etzan beti horrelaz, baina, bueno, guk oitura daukagu beti lana pertsona bakar bati atxikitzeko. Ta Gerriak els kasua ba, ez da hori, ze, tik jarputzenetik beti kolektibo moduan aindutelan. Hala ere, esan beharko da hizea, haue kolektibo da ba, baina zerbait gehiago direla eh. Er? Bai. Ba, dauzkate berezitasun batzuk, ba, e, aipatu ez noi, ba, beraien, bona, orkezpeerakoan, egipterakoan, e, beraien izenak esaterakoan, batak esan du, ba, bera zala frida, kalo. Artzen dituzte beti, historiako artisten, emakume artisten izenak, ezaguntxoak direnak, eta beraien identitatea aldizan honi mua usten dute. Burua, gorila maskara batez estaltzen dute, eta horrela, inorkezaki baiek nortzuk diren benetan, ez? Guzti hau dago, oso lotuta, beraien sorrearen zergatiarekin berez. Lauro gaita bostean edo sortu ziren, bai, ez bai hori Eta helburu oso jakin batekin. Bai, izan zen, lotua egon sorrera hori, Nueva Yorkeko MoMA museoan egintzen erakusketa batekin. Izan zan, urte bat lehenago, mie bat ziren da, laro lauean. Garai hortan, ba, MoMA garaibatez garai itxizuten konponketa batzukiteko, eta konponketa horiekintagere entzuntan hauetako erakusketa erraldoi bat, supusatzen zana, erakutsi behartzituela garai horretako, oza, momentu momentuko artistarik bikaina eta garrantzitsuenak ez. Eta g batu zuenak esan zuen artista bat erakusketa horretan etxe, ez baldin bat egon bere buruari gadetu barziola zergatik horla modoso kritiko batiennez. Eta gauza da erakusketa hortan ehun hiurogeita beatzi artista zirela eta etabietatik amahiru besterik ez ziren Ordain, ba bizia piztu zen emakume artisten artean eta asi hasi ziren bakejak egiten, manifakantolatuz dituzten musearen aurrean, baina ba kaso andirik ez zitena egin. Eta ordoan ba ikusi zuten jasotzen zuten diskriminazio ta batez ere ikusgarritasun esa horri eh aurre egiteko beste estrategia batzuk erabili zituztela. Zitu eta pentsatu zuten gerilla estrategiak erabiliko zituztela. Zitu eta hortik kan datorri zen aurre alkartu ziren kide batzu, emakume artistak zirenak ja ezagunak, hortik detorre bai aurpegi astaltzearena, aldatetik bai errilla ideia horrekin lotuta, talde lan horrekin lotuta eta baita artista ezagunen izeneak berreskuratzearena ere bai ez. Haiek egindako lan horren aldagarrikapena egiteko tasateko ba begira bai egondia emakume artistak eta bai izan dira honak eta bueno ere bai esaten da ba dituzte dituztela hor pegiak naiko kritikoak dielako beraien lanetan eta orduan ba, errepresaliak eta saihesteko Aizea Bartzeniak gure arte kritiko partikularra bera, gaur gainera Bilbon daukagun erakusketa batera inguratuko gara zurekin naiztea. Bai, pentsatu nuen, bueno, erakusketa oso interesgarria da, eta normalean komentatzen ditugun artelanak ez dira ingurukoak ta ikutzuleak ez ikusteko aukerarik. Guerrilla Girls. Bai, e, e, e, ikus handia sortu zuen erakusketa alondegira etorri zenean, gorila maskarak jantzita, traje beltze zagertu ziren or inork ezagutzeko moduan etzirela ez dut, eta diskriminazioaren aurka lanean aribiren artista hauek. Guerrilla Girls, ea, definituko zenituzke? Ba, hasteko, garrantzitsua edazatea, ba, Guerrilla Girls estela artista bakar bat, baizik eta kolektibo bat, hor aurkeztu dute bere burua ja bi, bi partaidek, eta hori ba, nahiko berezia da ez, pixka berritzaia, ze hori korra, artista erenidea osolotu edo genio bakar baten arekin. Nahiz eta, bueno, oi etzan beti horrelaz, baina, bueno, guk oitura dakagu beti lana pertsona bakar bati atxikitzeko, eta gerriak gertzen kasua, baiz eta hori, ze beti sortu zenetik, beti kolektibo moduan nahi dutelan. Hala ere, esan beharko da iztea, haue kolektibo bat, baina zerbait gehiago direla er. Bai ba, ezkate berezitasun batzuk, ba, e, aipatu ez du noi, ba, beraien, bona, orkezpe egipterakoan, e, beraien izenak esaterakoan, batak esan du, ba, bera zala frida, kalo. Artzen dituzte beti, historiako artisten, emakume artisten izenak, ezaguntxoak direnak, eta beraien identitatea aldizan honi mua dute. Burua, gorila maskara batez estaltzen dute, eta horrela, inorka baiek aki nortzuk diren benetan, ez? Guzi hau dago oso lotuta beraien sorrearen zergatiarekin berez. Lauro gaita bostean edo sortu ziren bai, ez Bai, bai hori eta da. Eta helburu oso jakin batekin. Bai, izan zen, lotuaguntzen sorrera hori, Nueva Yorkeko MoMA museoan egintzen erakusketa batekin. Izan urte bat lehenago, mihe bat ziren da laro lauean. Garai hortan, ba, MoMA garaibatez garai zuten konponketa batzukiteko, eta konponketa horiekintagaren zuten hauetako erakusketa erraldoi bat, supusatzen zana, erakutsi behartzituela garai horretako, sa, momentuan momentuko artistarik bikaina eta garrantzitsuenak ez. Eta garr zuela zuenak esantzuen artista bat erakusketa horretan etzeo ez baldin bazegon bere buruari galdetu bartziola zergatik orla modoso kritiko batean, ez? Eta gauza da erakusketa hortan 169 artista zirela eta bietatik 13 besterik etzien emakumezkoak. Horndan ba, bueno, haserre bizia piztu zen emakume artisten artean eta asi zi, asi ziren bakejak egiten, manifakantolatuz dituzten musearen aurrean, baina ba, kaso andirik etzieten egin. Eta ordoan ba ikusi zuten jasotzen zuten diskriminazio ta ja, batez ere ikusgarritasun ez horri eh aurre egiteko beste estrategia batzuk erabili zituztela eta pentsatu zuten gerrilla estrategiak erabiliko zituztela eta hortik kan datorri zen aurre elkartu ziren kide batzu emakume artistak zirenak ja ezagunak hortik datorre bai aurpegi astaltzearena aldatrik boiko errilla ideia horrekin lotuta talde lan horrekin lotuta eta baita artista ezagunen izeneak berreskuratzearena ere bai ez haiekindako lan horren aldagarrikapena egiteko tasateko ba begira bai egondia emakume artistak eta bai izango dia honak eta bueno esaten daba izkutatzen dituztela laorpegiak, nahiko kritikoak dielako beraien lanetan, eta orduan ba errepresaliak eta saiesteko. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. Am amaitu da enzumenaren satia.